Полукуелю. Край река Пиедра седнах и заплаках. И премъдростта би да оправдана от всички свои чеда. Лука, 7 часа и 35 минути. Бележка на автора. Един испански мисионер бил на някакъв остров, където се срещнал с трима адтекски жреци. Как се молите? Попитал отецът. Имаме само една молитва, отвърнал единият от аптеките.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 От палубата отецът съзрял на брега тримата жреци и им помахал. В този миг и тримата тръгнали към него, вървейки по водата. Отче! Отче! Извикал един от тях, когато се доближил до кораба. Кажи ни пак молитвата, в която се вслушва Бог, защото не можем да си спомним. Тя не е толкова важна, отвърнал мисионерът, след като видял чудото.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 Нищо не бе споменал в писмата си. Присками се да заговоря присъстващите, да ги попитам защо са тук, но не посмях. Изненадах се, когато той влезе. Изглеждаше по-различен от момчето, което познавах, но за 11 години нямаше как да не се е променил. Бе станал покрасив, а очите му блестяха. Връща ни това, което винаги ни е принадлежало, каза някаква жена до мен. Думите и кратко бяха странни. Какво връща? Попитах. Това, което ни бе отнето. Религията. Не, той нищо не ни връща, каза една по млада жена, която бе седнала от дясната ми страна. Те не могат да ни върнат онова, което вече ни принадлежи. Тогава защо сте тук? Попита раздразнено първата жена. Искам да го чуя. Искам да знам как разсъждават.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 Помислих си аз. Дойдох, за да присъствам на беседата, а аз озовах на от декастелена с тази луда. На всичко отгоре, утре ще пътувам за Билбао. О, огледало на богинята Земя. Промълви момичето с затворени очи. Направи така, че да осъзнаем колко силна е властта ни, а мъжете да ни разбират. Ти ни показваш цикъла на семето и плода, като се раждаш, светиш,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 Хайде да отидем дотъм. Извика тя, като ми махаше с ръка. Реших да отида при нея, само за да попитам за някой хотел. Тази налудничава история започваше да ми изморява, а и ми се спеше. Стигнахме до фонтана по едно и също време, аз, с разтоптяно сърце, а тя с усмивка на устните. Водата. Възкликна тя. Водата е нейното проявление.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 Веднага я отворих. Вътре намерих стар, ръждесъл медален със света Богородица, благодатната от едната страна и светото Исусово сърце от другата. Беше твой, каза той, след като видя учудената ми физиономия. Сърцето ми отново се разступтя тревожно. Веднъж бяхме седнали степ на площада с големия дъп. Беше есен както сега, а ние сигурно сме били на 10 години. Исках да ти кажа нещо, което бях репетирал седмици наред. Но щом започнах, ти ми каза, че си загубила медалюна си в параклиса на Свети Сатори и ме помоли да отида да го потърся. Помнех. О, Господи, разбира се, че помнех. Успях да го намеря. Но когато се върнах на площада, вече нямах смелоста да ти кажа това, което бях репетирал, продължи той. Тогава си обещах... Че ще ти върна медалю на едва тогава, когато съм в състояние да довърши изречението, започнато преди 20 години. Дълго се опитвах да го забравя, но то все още е в мен. Не мога да живея повече с него. Той остави чашата с кафето, запали цигара и дълго гледа тавана. После обърна глава към мен и каза, изречението е съвсем кратко, обичам те. Понякога ни обзема чувство на тъга, което не сме в състояние да преодолеем."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 че говоря по-високо и че поставям по-шумно чашата си на масата. Бяхме с една група от десетина души, с които веднага след беседата отидохме да вечеряме. Всички говореха едновременно, а аз усмихвах. Усмихвах се, защото тази вечер бе поразлична от всички други. Първата вечер от много години насам, която не бях планирала. Беше ми и толкова весело. Когато реших да отида в Мадрид,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 Колкото и малка тя, че ще завоюваме любимия човек. Останалото са фантазии. Той ме погледна от другия край на масата, сякаш бе отгатнал мислите ми и вдигна тост с думите, за любовта. И той беше малко опиянен. Реших да се. Възползвам от случая. За мъдрите, които са в състояние да проумеят, че някой влюбвалия са само детинщини, казах аз.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 Извика пияният. И тоя път целият ресторант избухна в смях. Той стана. Помислих, че ще отида да се бие, защото се бяхме върнали в енушеството, когато сбиванията бяха част от вечерта, заедно с целувките, сласките на непозволени места, със силната музика и високите скорости. Но той само ме хвана за ръка и тръгна с мен към изхода. По-добре да си ходим. Стана късно. Валеше в Билбао, валеше по целия свят. Който обича, трябва да умее да изгубва и да намира себе си. Той успяваше да уравновесява добре тези две страни. Беше весел и пееше, докато се прибирахме в хотела. Сан Лос Локос Кей Айнвентарел Амор Наистина лудите се измислили любовта. Въпреки, че главата ми бе замаяна от виното и от ярките цветове, постепенно си възвръщах равновесието.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 Сигурно ти е омръзнало да ме гледаш с едни и същи дрехи, пошегувах се аз, за да опитам да се върна към действителността, говорейки за банални неща. Щастлив съм, че си тук. Откакто ми бе върнал медалюна, не спомена повече за любов. Беше в хубаво настроение, като че ли отново бе станал на 18 години. Вървеше до мен, потопен в светлината на утрото. Защо трябва да ходиш там? Попитах глас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 Може би ще е по-добре да отидем в някой по-голям град, предложи Хазни излизане. Ще намерим стая, каза той. Знаеш ли упражнението на другия? Има го в една история, написана преди сто години, чийто автор. Остави автора и ми разкажи историята, помолих аз, докато вървяхме по единствения площад в Сен-Савен. Някакъв човек среща стар приятел, който все се опитвал да преуспее в живота, но напразно.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 Ти знаеш как се чувствам през последните дни. Ако зависеше от мен, не бих повдигнала въпроса. Но... След като това вече бе сторено, не можех да престана да мисля върху него. Да обичаш опасно. Знам, отвърнах аз. Вече съм обичала. Да обичаш е като наркотик. В началото изпитваш чувство на еуфория, напълно отдаване. После...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 Вече не си спомняхме, кое ни бе накарало да дойдем при Кладенеца. Случваше се нещо изключително, с думите си той сякаш вършеше някакво чудо. Хайде, говори! Настоява хас. Нейният символ е водата, мъглата, която е обгръща. Богинята се явява чрез водата. Мъглата сякаш започна да оживява и. Да се превръща в нещо свещено, въпреки, че все още не разбирах думите му.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 Онова поискало от момичето да изкопае дупка в пещерата. Бернадет се подчинила и веднага от дупката бликнала вода, която била кална, защото там понякога вкарвали прасета. Испи тази вода. казала жената. Водата била толкова мръсна, че Бернадет три пъти загребвала от нея и три пъти изливала, без да посмее да поднесе до устата си. Накрая се подчинила, макар и с отвръщение. От мястото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 Ръководството на католическата църква решавало дали да приеме догмата за непорочното зачатие. В края на крайщата догмата била официално обявена в папската беула FVSDS, но без да бъде обяснено на обикновените хора какво точно означава. Но какво общо имаш ти с всичко това? Попитах аз. Аз съм нейн последовател. От нея научавам много, каза той, без да разбере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 Прогоних другата от мислите си и пак отворих прозореца, за да влезе слънце. Слънцето, което бе потопило всичко, заснежената планина, покритата със сухи листа земя, реката, която се чуваше, без да се вижда. Слънцето ме блъсна в гърдите, освети голото ми тяло и аз вече не чувствах студа, защото изгарях от горещина, това бе топлината на една искра, която се превръща в пламък, пламъкът в огън, а огънят в наугасим пожар.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 Благодарение на теб днес съм тук, и истинска планина, далеч от планините от тетрадки и учебници. Ти ме правиш щастлива. А щастието се увеличава многократно, когато споделено. Направила си упражнението на другия, нали? Да. Как разбра. Ти също си се променила. Човек винаги научава това упражнение в най-подходящия момент.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 Една от статуите с. Разплатил Христос, породи у мен странното усещане, че главата му се движи и той ме следи поглед. Нека да се спрем тук. Намирахме се пред един ултар на света Богородица. Погледни статуята. Мария с детето в ръце. Младенецът с вдигнати нагоре ръчички. Казах му, какво виждам. Разгледай я повнимателно. Настоя той. Взрях се във всеки детайл от дървената скулптура, по златената боя, пиедесталът, съвършенството, с което художникът бе изваял гънките на металото. Ала разбрах какво имаше предвид едва когато забелязах пръста на младенеца. Въпреки, че Исус се намираше в преградките на Мария, той беше този, който я държеше. Ръчичката на детето, вдигната към небесата, сякаш издигаше Богородица във висините. Връщаше а при нейния годеник. Скулпторът, който е сътворил това преди повече от 600 години, е знаел какво иска да каже, промълви той. Подървения подсечуха стъпки. Влезе една жена и запали свещ пред главния алтар. Постояхме мълчаливо, за да не попречим на негласната и кратко молитва. Любовта никога не идва постепенно, мислех си, докато го гледах как се съзърцава Дева Мария. Предишният ден светът имаше смисъл за мен и без неговото присъствие. А сега изпитвах нужда той да до мен, за да мога да видя истинския блясък на нещата. Когато жената излезе, той заговори отново. Скулптурата знаел за великата майка, богинята, милостивото лице на Бога. Ти ми зададе един въпрос, на който до този момент не успях да дам най точния отговор. Попитаме къде съм научил всичко това.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 Сърцето ми се разтуптя и се опитах да съсредоточа погледа си върху Дева Мария. Тя се усмихваше. Не може да бъде. Влязала в манастир, но после го е напуснал. Моля те, кажи ми, че е напуснал семинарията. Вече бях изживял доста бурна младост, продължи той, без да отгадне мислите ми. Бях видял други народи, друга природа. Бях търсил Бог по всички краища на света.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 В продължение на четири години изучих всичко, каквото можах. Запознах се с просветлените, с харизматиците, с различните течения, които отдавна се опитват да открехнат затворените врати. Открих, че Бог няма нищо общо с палача, който толкова ме плашеше в детството. Имаше някакво движение за завръщане към първородната невинност на християнството. С други думи, след две години най сетне се разбрали,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 Нещо без скувало езика ми. Той използваше хубави думи, а аз не може да се изразявам по този начин. Другата иска да се върне. Каза, сякаш бе отгатнал мислите ми. Другата се страхува да не би да изрече някоя глупост. Да, отвърнах, правейки всичко възможно, за да победя страха си. Много често, когато разговарям с някого и темата ми е интересна, успявам да кажа неща...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 По етъжерките имаше много книги, някои от които бях чел, а останалите бих искал да прочета. Разгледах мебелите, картините, всички дребни предмети, разпръснати с къщата, сякаш самият аз ги бях избирал. От този ден нататък не можех да спра да мисля за къщата. Всеки път, когато влизах в параклиса да се моля, си спомнях, че не съм се отказал напълно от светския живот. Представях си, че живея с теб в къща.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 където е бил поставен. Групата вървеше мълчаливо по дъжда. Най-сет не стигнахме до мястото, където се бе явила Дева Мария. Изглеждаше точно така, както си го бях представила, пещерата, статуята на света Богородица, а зад стъклена преграда и зворът с чудодейната вода. Някои поклонници се молеха, други бяха насядали, мълчаливи, са затворени очи. Пред пещерата течеше река и шумът на водата му успокои. Отправих кратка молитва към Светата Дева, молеха да ми помогне, защото не исках сърцето ми пак да страда. Штом болката е неизбежна, нека да дойда по-скоро, мислих си. Защото имам цял живот пред себе си и трябва да го изживея по възможно най-добрия начин. Ако той трябва да избира, то нека го стори веднага. Аз ще го чакам. Или ще го забравя.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 Той разбра и ми обясни, това са хора, които приемат огъня на светия дух, огъня, който Исус е оставил и от който мълцина са запалили свещите си. Тези хора са много близо до изконната истина за християнството в она епоха, когато всички са умели да вършат чудеса. Води ги жената, облечена слънце, посочи той с поглед светата дева. Групата ти, хозакя, всяка се подчиняваше на някаква невидима сила. Но ти трепериш от студ.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 Ревност, защото постепенно разбирах, че любовта му е посилна, отколкото предполагах, и се разпростира на такива места, където никога не бях стъпвала. Прости ми, Белгородице! Прости ми, че съм жалка, дребнава и не искам да споделям с никого любовта на този мъж, ако наистина неговото призвание е да се откаже от света, да се затвори семинарията и да разговаря с ангелите. Колко ли време ще се бори със себе си?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 Обичайки. Имам само още един полувер, каза той, когато се прибрахме стаята. Вземи го, аз утре ще си купя друг. Ще сложим дрехите върху радиатура и до утре ще са сухи, отвърнах аз. Освен това, мога да облека и блузата, която изпрах вчера. За няколко мига настъпи мълчание. Дрехи. Голута. Студ.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 Някаква жена се появи и ме взе скута си, а аз сякаше познавах отдавна, може би за това се почувствах закрилена и обичана. Събудих се в седем сутринта, беше ми много горещо. Сетих се, че бях усилила радиатура до край, за да изсъхна дрехите. Все още не се бера разсъмнало и се опитах да стана безшумно, за да не го събудя. Штом станах, видях, че го няма. Изпаднах в паника.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 Все едно е дали ще паднеш от третия или от стотния етаж. Ако ще падам, то некъде от високо. Елате да закусите, преди да излезете, каза ми жената. Не знаех, че говорите испански, изненадах се аз. Границата е близо. В лурт през лятото идват доста туристи. Ако не знам испански, няма да мога да давам стай под наем. Тя приготвяше препечени филийки и кафе с мляко. Започнах да настроивам дух си така, че да издържа до краяна. деня, знаех, че всеки час щеше да ми се струва година. Надявах се закуската да ме порасее. От кога сте женени? ме жената. Той беше първата ми любов, отвърнах аз. Бе достатъчно. Виждате ли у нези остри върхове? Продължи жената.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 Някой се осмелил да търси вода, водата се е появила и всички са се, се събрали около нея. Струва ми се, че когато не се боим да търсим любовта, тя се появява и в крайна сметка ние ставаме все по-достойни за любовта на другите. Когато някой не обича, всички започват да не обичат. И обратно, когато сме сами, се чувстваме още по-самотни. Колко странен е животът! Чували ли сте за една книга, която се казва...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 Ключът. Ключът беше умен. Научих, че имало някаква жена в този град, която починала и завещала всичко на семинарията в Тарп. Знаете ли къде се намира къщата и кратко? Излязохме навъни. Жената ми я показа. Бе една от средновековните къщи около площадчето, а задната и кратко част гледаше към долината и планинските върхове. Двама свещеници ходиха там преди около два месеца и... Тя ме погледна, а на лицето й кратко си изписа съмнение. И единият от тях приличаше на мъжати, довърши жената след дълга пауза. Била той самият, казах и кратко азни излизане, доволна, че позволих на детето в мен да стори тази лодория. Стоях пред къщата и не знаех какво да правя. Маглата покриваше всичко и ми се струваше, че съм в някаква сива нереалност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 Трябваше да правя нещо, което да ми помогне да убия времето, да чакам. Да чакам. Това бе първият урок на любовта, който научих. Денят се влачи бавно и ти правиш хиляди планове, представяш си всички възможни разговори, обещаваш си да промениш държанието си и ставаш все по-неспокойна, докато се прибере любимият ти. И тогава вече не знаеш какво да кажеш. Всичките тези часове на очакване са се превърнали в напрежение.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 Бях по-скоро очудена, отколкото изплашена. Може би беше собственикът на къщата, в която бяхме на елистаята, но не си спомнях да съм му казвала името си. Пилар. Чух аз отново, този път поблизо. Взрях се в площада, потънал в мъглата. Някакъв силует бързо се приближаваше към мен. Кошмарът са странните неясни фигури се превръщаше в действителност. Почакай!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 Попита мъжът. Видях го да отива там, където обикновено ходи, отговори жената. Само, че този път беше с кола. Отецът ме погледна, ала нищо не каза. Благослови ни, отче, помоли го жената. Силата, която той има, силата на светата Дева, прекъсна отецът. Силата на света Богородица е също и ваша сила. Вие го доведохте тук.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 Мъглата вече почти се бе и започна да изплува жълтият диск на слънцето. За пръв път можех да обхвана с поглед цялата долина, долу се виждаше някаква река, разпръснати тук села и Сен-Савен, врязал се склона на планината. Успях да различа камбанарията на църквата, някакво гробище, което преди това не бях забелязала, и средновековните къщи с изглед към реката. Някъде под нас един овчар караше стадото си по пътя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 докато не говори с Тереза. Три дни чекала пред къщата, без да яде и пие. Монахинята накрая склонила да приеме. Недей! Казал и кратко хазаинът. Тя е луда. Ако слушам хората, накрая ще повярвам, че лудата съм аз, отвърнала монахинята. Може би лудостта на тази жена е като моята, да чува разпнатия Христос.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 Това е началото на един псалм. Той разказва за заточението, за онези, които искат да се върнат в обетованата земя, но не могат. И това заточение продължава още. Какво мога да сторя, за да намаля страданието на някой, който иска да се завърне в рая, преди да ударил часът? Нищо, отче. Абсолютно нищо. Ето го и самия него, каза и гуменът. Видях го.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 Затворих очи и призовах Бог така, както го бяхме сторили предишния ден. После започнах да произнасям безсмислени думи, насочвайки цялото си внимание към разпятието на ултара. Постепенно придобивах дарбата за езици. Бе полесно, отколкото си мислех. Сигурно нещата, които мълвях, непознатите думи, които произнасях и които не означаваха нищо за нашия разум, изглеждаха пълна глупост.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 Нека той изпълнява дълга си, като бъде до мен. Когато се върнах в Сен-Савен, вече се бе стъмнило. Колата безпряна спряна пред къщата, в която бяхме на Ели стая. Къде беше? Попитаме той, щом ме видя. Разхождах се и се молих. Той ме притисна силно до себе си. По едно време се оплаших да не би да си, си тръгнала. Ти си най-скъпото нещо, което имам на тая земя.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 Обземе същото усещане за лекота, което бях изпитала в Билбао, сладкото замайване от виното, което ни помага да кажем и да чуем трудни за произнасене неща. Сигурно си изморен от кормуването, ай сме пили, казах аз след още една глътка. По-добре е да останем тук. Докато идвахме насам, забелязах един парадор. Той кимна в знак на съгласие и каза, погледни тази маса срещу нас. Японците наричат това шибуми.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 Научих това именно семинарията. Колкото повече се приближаваме до Бога чрез вярата, толкова подостъпен става Той. А колкото е по достъпен, толкова по-силно е Неговото присъствие. Ръката му се плъзна по повърхността на масата. Христос узнал за мисията си, докато рязал дърва, правил столове, легла, шкафове. Работил като дърводелец, за да ни покаже, че няма значение с какво точно се занимаваме.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 Да, да щупи чашата. Толкова прост на пръв поглед жест, а в същото време съдържаше в себе си страхове, които никога няма да успеем да си обясним. Какво лошо има в това да щупим някаква ефтина чаша, след като всеки от нас го е правил неволно? Искаш да щупа чашата? Повтори той. Защо? Мога да ти дам някакво обяснение, но в действителност искам да щупиш просто така. Заради теб?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 Внимавай! каза той инстинктивно. Щупи чашата. Настоях аз. Щупи чашата, мислех си, защото това е символичен жест. Опитай се да разбереш, че аз самата съм щупила вътре в себе си много по-важни неща от една чаша и поради това съм щастлива. Съсредоточи се върху собствената си вътрешна борба и щупи тази чаша. Защото нашите родители са ни учили да пазим чашите,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 Той прикова очите си в моите. После бавно плъзна ръката си по повърхността на масата, докато докосна чашата. Избързо движение асабори на земята. Шумът от чупеното стъкло привлече вниманието на всички. Вместо да оправдае жеста си с някакви извинения, той ме гледаше и се усмихваше, аз също се усмихвах. Няма нищо, извика момчето, което обслужваше масите. Но той не го чу.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 Ритуали. Любихме се, добави той. Напихме се три пъти. Качихме се в планината. Успяхме да съчетаем строгоста с милосърдието. Бях изрекла нещо, без да мисля. Трябваше да свикна с един нов начин на живот. Извинявай, каза хас. Нека да влезем за малко. Тези камбани са по личба. Той беше напълно прав.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 А сега виждах пред себе си само руини. В детството ни тези руини се превръщаха в замъци, в които играехме заедно, а аз търсех моя вълшебен принц. Векове наред монасите от манастира, Пиедра са пазили за себе си това райско къче, разположено в една низина. Имали са даром това, за което съседните селища е трябвало да се молят, за да го получат, водата? Тук река Пиедра се растилаше в десетки водопади, потоци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 В историята на манастира са отбелязани безброй битки между духовниците и околните селища. Докато накрая, по време на една от многото войни, разтърсвали Испания, манастирът бил превърнат във военен щаб. Коне са минавали през централния кораб на църквата, войници са спали между пейките и кратко, разказвали са си неприлични истории и са се любили с жените от близките села. И отмъщението, макар и са закъснение, дошло.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 Въпреки силната жажда за мъст, която носят войните, никой не се е осмелил да докосне. Той ме хвана за ръка и излязохме. Разходихме се и с огромните коридори на манастира, изкачихме се по широкото дървено стълбище и разгледахме пеперудите в градините на вътрешния двор. Помнех всяко кътчо от този манастир, защото като дете бях идвала тук, а старите спомени са полярки от пресните. Спомени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 Замислих за планината и за алпинистите, които срещнахме, докато се разхождахме. Бяха млади, носеха дрехи в ярки цветове, за да привличат вниманието в случай, че се изгубят снега, и познаваха пътя до върховете. По склоновете имаше забити алуминияви колчета и единственото, което трябваше да сторят, бед да използват куки, за да проврат през тях въжетата си и да се катерят в безопасност.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 Любовта си бе отишла от сърцето ми, а ти ми върна този дар. Държах се за рамото на моя любим и той ме водеше по пътищата на мрака, знаеки, че отново ще срещнем светлината и ще и кратко се радваме. Може би в нашето бъдеще ще има моменти, в които ще разменим ролите си, тогава аз ще го водя със същата любов и увереност, докато стигнем до някое сигурно място, където да си починам. Вървяхме бавно и спускането ни сякаш нямаше край.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 Когато бяхме деца, за нас това място беше скривалище на пирати и пазаше съкровищата на нашите детски фантазии. Сегато бе чудото на майката земя, сяка се намирах в нейната отруба, знаех, че тя е тук и ни закриля каменните си стени, а спадащата вода измива греховете ни. Благодаря ти! Извиках аз. На кого благодариш? На нея! И на теб, защото ти бе орадието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 Вече ти го казах, но пак ще го повторя, продължи той. Събудих се една нощ и забелязах, че цялата ми стая е изпълнена със светлина. Видях лицето на великата майка, любещия и кратко поглед. От този момент нататък започнах да я виждам. Не мога да я извикам, но понякога тя се полявява. Тогава вече знае за това, което вършеха за църквата най-напредничавите сред духовниците. Знаех,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 Който е изкачил най-високия връх в пиренеите и е разбрал, че без приключения не можем да оценим земната благодат. Какво разбираш по благодат? Попита той и аз забелязах, че отново е напрегнат. Една от имената на великата майка е света Богородица Благодатната, а щедрите и кратко ръце разпръскват нейната благословия върху всички, които знаят как да получат. Никога не трябва да осъждаме живота на другите.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 Съсмирението на една безименна личност. Не се нуждая повече от чудеса, за да поддържам жива вярата си. Нуждая се от теб. Краката ми се подкосиха, имах усещането, че ще припадна. И в мига, в който поисках от светата, дева да отнеме дарбата. Ми, започнах да разбирам всички езици, продължи той. А те? Ми казаха следното, постави дланите си на земята, така.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 Край река Пиедра седнах и заплаках. Спомените ми от тази нощ са смътни и объркани. Знам само, че съм била на прага на смъртта, но не си спомнях нито лицето и кратко, нито накъде ме водила. Бих искала да се спомня, за да мога да я е изтръгна от сърцето си, но не можех. От Отмига, в който излязох от тъмния. Тунели се озовах в един свят, над който се бе спуснала нощта, всичко ми изглеждаше като сън.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 Бях готова да се върна в този свят и отново да стана част от него. Най-трудното бе отминало, въпреки, че бе оставило у мен тъга. Но сърцето ми не ме лъжеше. Без да вдигам очутрък описа, долових присъствието му и шума от стъпките му. Пилар. Извикаме той, но аз не отговорих. Седна до мен. Продължи да пиша, но вече не можех да се съсредоточа.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 Бог винаги ми е давал втори шанс в живота. Даде ми шанс и с теб. Ще ми помогне да преоткрия пъти си. Нашият път, прекъснах го отново. Да, нашият. Хванаме за ръце, помогна ми да си справя и каза, върви да си вземеш нещата. Мечтите изискват много труд. Януари 1994 година Долърчайди равно 984. Долърчасорси равно моята библиотека. Източник. http двоеточие е наклонена черта, а Издание. Край река Пиедра седнах и заплаках. 1999. Ист. Обсидиан. София. Роман. Превод. От Портук. Даниела Петрова, Нейтемерден е дори Пидра и Есентисичол, Пауло Куелхо. Печат Абагър, Велокотърново. Формат 20 см страници, 160. Цена 4000 лева АСБН 954-8240-65-3.